Mondragon Unibertsitateko bidazoako kampusean enpresagintza ikasketak eskaintzen dira. Unibertsitate honek mugazke indiko izaera du eta horrek eskaintzen dituzten 15 unibertsitate graduetan eragina du. Osagarri krisia dela eta aurtengo ikastortea berezia izan da baliabide berriak jarri behar izan dituzte, klaseak zigurtatzeko. Lander beloki Mondragon Unibertsitateko, enpresa gintza fakultateko dekanoa. Guriera gindigu, azkenean e, gure kampusetan, gure fakultetan, gure labarategietan, ba egun daka, ikasle egun daka personal kartzen gara, eta beraz, distantziak, aforoak zaintzea, eta gero e, danodak izkigu neurri guziek zorroz mantentzea, eta erregorrezkoa izan, izan zaigu. Hori, abai gu bidasoko kampusian eh, enpresagintza fakultadetik daukagun ezkaintzan, daukago harlo bat, alde batetik, eh enpresen kudeaketarako talentua sortzeko programa daukagu, enpresen manajemenra da zuzenditzako gradua. Dual e -e -e. formatoan e, lan egiten dugu eta aldi berean baita ekintzaileak sortzeko gradua, eh ekintzaile eta lidergo e, gradua, lehin gradua baita bereztatik eskaini eskaintzen. Eskaintzen dugu. Horrez gain inguruko enpreseekin e, ba, beraien prestakuntza profesionalari begira eta beraien e, lehiakortazionerako dituzten proiektuetara begira, bain bat lan e, garrantzitsua egiten dugu. Beraz, gure nago, e, foko nagusio hori da gazte jendearen formakuntza, mm. enpresan kudeak eta gina alizateko dual formatoan edo eta ekin modura, eta gero inguruk enpresekin proiektuak eta formakuntzak aurrera agamatea. Iparo euskal herritik ikasleak jasotzen dituzute, edo oraindik e, berbada ez da aski ezaguna zuen eskaintza, e, eskaintza Iparo euskal eh tortzen saizkigu eh zirraski eh z bezain bat eh nikuzet naiz eta aspaldiden muga eh ba, e, alde batera gelditu ziala oraindik ere nikusteet begira da, kultural bat, ez? Eta horren ondorioz, ba, mugaz muga ez gaineko muga hori oraindik ere, eh, aula da, baina bueno, bertako ikastetxeekin lotura badakago eta hainbat bat ikasle eta familika ere, ba, gurean atortzeko joera hartu duta bueno, horrekin posten gara. Mhm. Hai -hmm. beto ikastetxeekin e, harremana, hainpresa batzuekin baitare e, harremana, e, erakunde publikoekin, kasu honetan, bon, bono, ja duela urte batzuk martxan e, jarri den Euskarrikoa herri elkargoarekin. Mm -hmm. Arrema batan zaudete, e, pixka bat ezparroa harretan nola zabiltzatea? Bai, lotura bat daukagu eta e, bai honako merkateritzan berrekin ere bai, eta bere inguruko hainbat hezkuntzar ezkuntzarloko ekimenekin ere bai. Beraz hor, harreman hona daukagu eta elkarrezagutza ere bai. Hainbat Europar proietetan ere parte hartu izan dutuko, adioz, e, bidartendago nesti egin jenite eskolarekin ere mm -hmm. Loturabado kabuta elkarra neko estua da eta bueno, ba, aukerak ikuste ditugu ditugu baita ere torpesen arabira ba, gure hartuko horrenan hau astutualizateko deskaintza ba potenteagoak ba, gaine alzeteko Mondragón unibertsitateko kanpusak egun 300 ikasle inguru ditu Ipar Euskal Herritik etorritako ikasle kopurua oraindik txikia bada ere azken urteetan hemen ari da datosen urteetan kopuru hori handitzeko lanean ari direla azaldu digute.